Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Demokráciárti Rendes Napi Közgyűlésén nem kell hangosztatni, meg külön elmondani, de hát a 24. órában vagyunk természetesen most is, tekintettel arra, hogy a globális felmelegedés az elképesztő veszélyeket hordoz magába, és tekintettel arra, hogy, hogy lassan lejár az ultimátum, már csak 24 óra, és, és Orbán Viktor ultimátummal lejár. Mi, mi is egy csomó ultimátumunk van, például szeretnénk ultimátumot figyelmeztetni George bush hogy vonja ki csapatai itt Irakból és az iraki vérszivattyút állítsa le. És három órát adunk neki erre. Három órát, és utána majd meglátja, hogy mi lesz. Nagy baj. Nagy baj lesz. Minden esetre nagyon nagy izgalommal várjuk, hiszen a holnapi nap végén már talán Tudunk arról beszélni, hogy az ultimátumot vajon megmeri -e szegni az MSP és Gyurcsány Ferenc, amit Orbán Viktor adott nekik, és hát utána már talán azt is fogjuk látni, hogy Orbán Viktor mit fog csinálni. Addig találgatni fogunk, meg hát ö, foglalkozunk azzal a nappal, ami a magyar demokráciának a történetében talán a Nyílt Levelek napjával napjaként fog bevonulni, hiszen mindenki őrületes erővel elkezdett Nyílt Leveleket gyártani a tegnapi napon. Mi is írtunk George bush egyébként. Mi is írtunk egyet, és azt majd egy következő alkalommal fogjuk időhiányában ö, ö, ismertetni. Csak részleteket kiszivárogtatunk belőle. Irak, globális felmelegedés, és egy csomó ilyen téma szerepel benne, de nem most, ennek nincsen most az ideje. Csapjunk a belpolitikai lovak közé. Az számú bel belpolitikai lovunk pedig Solyom László, aki azúttal a Fideszhez intézet nyílte velet. A vasárnap esti beszédem óta történtek, nem a kibontakozás irányába mutatnak. A pártok korábbi politikájukat folytatják ez károkat okoz Magyarországnak. Alkotmányos rendszerünkben a néphatalom gyakorlásának és a politika formálásának elsődleges eszköze a népképviseleti országgyűlés. Elvárható ezért, hogy a demokrácia alapjait érintő eseményeket, mint a napirenden lévő bizalmi kérdést, az ellenzéki képviselők a parlament ülésén értékeljék és vegyenek részt a döntéshozatalban. A békés gyűlökezéshez való joggyakorlása a politikai vélemény kifejezésének minden törvényes formája alapvető joga mindenkinek, és ezzel nyomás gyakorolható a politikai is. A tömegtüntetések azonban semmiképp nem állíthatók szembe az országgyűlésben folytatott politizálással. A kormány a köztársasági elnök vélemény nyilvánítására is figyelemmel bizalmi szavazást javasolt az országgyűlésnek. Ebben az országgyűlés támogatását kéri a kormány gazdasági programjához. A bizalmi kérdés felvetése helyes, azonban az indítvány továbbra is megkerüli az alapkérdést. Felhívom a frakciók figyelmét arra, hogy az országgyűlés a bizalmi szavazással arról is dönteni fog, hogy a miniszterelnök megengedhető eszközöket használta az országgyűlési választások megnyerésének érdekében. Az a uh, probléma tényleg sojom Lászlóval, mondjuk így az utóbbi időben, hogy, uh, hogy lassan neki is internetes blogot, internetes laplót kéne vezetnie, mert, uh, mert, mert, mert lassan mindent kommentál, lassan, uh, mint egy pedellus bácsi a rossz lurkók között állandóan igyekszik rendetleni. De tudja fegyelmezni őket. Tehát úgy néz ki, hogy a rossz lurkók a fejé, fejükre nőttek a pedellusnak. Hát abszolút a fejükre. fejére. Azt, azt nem látja a pedellus ebben az esetben, hogy két uh, alapvetően uh, um, antiszociális és mindenfajta norma és morál nélküli lurkót akar ő ilyen olyan módon megfegyelmezni. Az a kérdés, kérdés, hogy magát szoció... is, És magát is komikussá teszi azzal, hogy ezt, ne, ezt ne, nem beszélsz. Nem nem, nem, hogy igen, hogy nem, nem néz szembe ezzel. Most az a kérdés, hogy ők vajon egyszerűen csak antiszociálisak, mondjuk szociófóbok, vagy egyszerűen szociopaták Ez a nagy kérdés. Az a kérdés, hogy létezik-e az a pedellus, amelyik órá tudna lenni ő rajtuk. És De ő, hogy ez nem Solyom az most már elég nyilvánvalónak És tűnik. az abban Solyom Lászlóval hogy hogy a szerencsétlen vagy nem szerencsétlen, hogy Magyarország köztársasági elnöke miért lenne szerencsétlen. Miért Sándor. Lehetne, miért ne lehetne Sándor palótában <gül> mit tudom én, van, -e, van, -e, van egy csomó klaszkill, amit legalább négy évig tud birtokolni. Sőt, utána még élethosszig egy csomó minden más. És egy élethosszig egy csomó minden más megilleti, és uh, még a ciklus elején gy gyorsan izé, kikövetelte magának a megfelelő méretű rezidenciát és lakást, amiben ő tudja fogadni a kormányfőket, mert hát nem csak a Sándorpalótal reprezentált, Területe, hanem az ő kis Wikilója is, mm -hmm. ahol pár száz négyzetmétert azért fenn kell tartani arra, hogyha valami formátumú külföldi államférfit, mint tudom én mondjuk a belorusz belügyminisztert fogadja, akkor akkor mindenképpen legyen hely, és ne, ne kelljen szégyenkeznie egy egész országnak, hogy, hogy Sójomlászló mondjuk csak 200 négyzetméteren lakik. Ezért ö, is megteremtette ilyen módon, lerakta a köztársasági elnöki intézménynek bizonyos fontos alapjait, és most azzal ö, szembesülünk, hogy, ö, hogy ő megpróbál egyrésztről úgy kommunikálni, mint egy, mint egy emelkedett ember, aki csak szempontokat ad meg. Másrésztről meg állandóan így látja, hogy azok a szempontok, amiket ő direktten, indirekten próbál kimondani, meg nem kimondani, azokra senkinek nincsen füle. Tehát, hogy igazából... Senki nem veszi komolyan ezt az egész intézményt, mint köztársasági elnök is. A szerencsétlennek így egyre konkrétabban kell állandóan megfogalmaznia, hogy ő mit is gondol, de még mindig nem tudja azt kimondani, hogy szerintem mondjuk Gyurcsány Ferenc vissza hívnia, hanem azt mondja, hogy nem kellő a moralitás annak, a döntésnek, amivel most az MSP vagy a pártok kezelik a helyzetet, ahelyett, hogy nyíltan világosan egyetemen beszéljen, mert szerintem, mint bármilyen magyar állampolgárnak, a köztársasági elnöknek is joga van nyilvánítania, viszont mint bármilyen magyar állampolgár közül köztársasági elnöknek kötelessége úgy véleményt nyilvánítani, hogy az legyen karakteres, legyen egyértelmű. És mondja már ki, mondja már ki, hogy ő egészen konkrétan mit akar. Ez az állandó handabandázás és hogy két naponta minden címoldalon oldalon, éppen mit mondott ha... és hogy ki hogy értelmezi, ez hihetetlenül unulmas. De, de az a félelmetes, hogy lejáratja az intézményt. De azt mondja, hogy, hogy ne, ne erre, ne erre, ne erre, mert ez egy rossz a másik irányba mennek, és akkor mondja, hogy na de erről meg aztán nem volt szó, nem azt mondtam, hogy amarra, hanem hogy nem em erre. Tehát, hogy így mit tűnye, a gyerekek rohadtalmával dobálóznak az osztályban, és akkor a pedelus mondja, hogy ne csináld, és utána meg belefújják az órukat a történelemkönyvbe. És akkor mondja a pedelus, hogy nem arról volt szó, hogy ezt, hanem hogy sem ez sem. Tehát, hogy meg kéne fogalmazni, hogy mit igen. Tehát a mit nemet már hallottuk, és nem is egyszer. Beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül, csak a lényegről, a maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORT-től, sem a főnököktől. sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhatcirkusz ízekre szedésénél, véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció minden mindent árdatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá! Elbírja viselni! www.szélsőközép.friblog.hu Cserpalkovics András a Fidesz helyettes szóvivője nincsen a vonalban, de igyekezni fogunk egyébként kapcsolat, kapcsolatba lépni vele. Sajnos megszakadt a vonal, úgy tűnik. Minden esetre ez a tény konkrétan, hogy, hogy a, a Fidesz nem nagyon reagált erre a a sólyom nyilatkozatra. Oh, hogy ne reagáltak volna. El fognak menni. Navracs is már is bejelentette, hogy, hogy el fognak menni a, a parlamentnek az ülésére, és ők is részt fognak venni azon a szavazáson, amit még nem olyan régen olyan színjátéktak neveztek, amihez ők jó ízléssel nem tudnak asszisztálni. Aztán, hát... Nagy kérdés különben, hogy Solyom László, ezek után hogy fog bevonulni a magyar demokráciának a történetében, hiszen uh, már, már, volt, már volt egy, már volt egy uh, olyan uh, államfőnk királyunk, aki, aki úgy vonult be, hogy sok-sok hogy intelemmel uh, látta el az ő kedves uh, trónörökösét, a kedves fiát, ugye Imre Herceget, most már legalább olyan intelemgyűjteménye gyűlik össze lassanként Solyom Lászlónak, miközben simán, de simán észre kéne vennie, hogy, hogy az a fajta pozíció, az a fajta morális morális őr a demokráciának az életén, amit ő magának így megálmodott, az egész egyszerűen Magyarországon nem működik, mert a politika alapvetően totálisan amorális. Aki, aki a moralitást így be akarja hozni mint szempontot, az, az előbb-utóbb azzal fog szembesülni, hogy mindenki hülyének fogja nézni, mert hogyha ott vagyunk, nem is tudom, mondjuk a New Yorki tőzsdén, és mindenképpen részvényel kupeszkedik, és valaki ott elkezd beszélni arról, hogy mi a moralitás, meg hogy mi a felelőssége az egyes embernek a, a különböző részvényárfolyamok kapcsán, és hogy a mögött, meg van-e munka vagy nincs munka, ki fogják röhögni, és mindenki közben csinálja az iszonyatos zsét, miközben az éhen hal. És a László is nagyjából így ebbe a szerebbe keveredett, hogy, hogy valami olyan dologról beszél, ami, ami, amit senki sem ért, és igazából senki sem vesz komolyan. Kérdés az, hogy persze ez egyáltalán a köztársasági elnöki intézményt, ami különben se volt Magyarországon, különsebben komoly, az, hogy fogja érinteli. Cserpalkó András, akit beígértünk, most már reményeim szerint itt is van a vonalban. Aloha, aloha. Kívánok, jó, estét. jó estét kívánok! Arról szeretném kérdezni Önt, hogy a köztársasági elnök intelmei azok nem hatnak-e oda, most vagy a jövőben, vagy nem lenne indokolt, hogy ezt az ultimátumszerű fenyegetést ezt visszavonják? Ugye a köztársasági elnök úr, ahogy önfogalmazott intelmei az elmúlt hetekben, azok több szempontból a Fidesz által meghallgatásra kerültek, hiszen például a vasárnapesti beszédében, ha visszaemlékszünk, azt mondta, hogy annak nem örül, amikor a jogi eszközöket, jogi státuszokat, mint például a népszavazást, azt olyankor használjuk, amikor ugye az közjogilag nem áll fönn. Ezek után egyébként ezt a kifejezést mi nem is használtuk, minden hogy most azt kérte az ellenzéktől, hogy vegyen részt a pénteki parlamenti ülésen, és a bizalmi szavazáson, és Navrasi Tibor és Semjén Zsolt be is jelentette, hogy korábbi döntéssel ellentése a Fidesz és a KDNP részt fog venni a pénteki ülésen. Nem csak erről volt szó. Arról is szó volt, hogy az utca az ne zsarolja a parlamentet. Ha mennyiben az utca Zsarolná a parlamentet, akkor természetesen ezzel egyetértenénk, csak mi nem azt látjuk, hogy a Fidesz által szervezett mondjuk pénteki rendezvény a Zsolná a parlamentet, hanem azt látjuk, hogy a rendezvényen a Fidesz hívei, a fidesz egyetértők, azok elmondhassák azt hogy szerintük Gyurcsány Ferencnek és a kormányának mennie kell. Hát, nem tekinthető szerintem zsarolás. Orbán Viktor nem kifejezetten azt mondta, hogy ez a, ennek a rendezvénynek az a célja, hogy egy fórumot teremtsen a miniszterelnökkel egyet nem értők számára, hogy elmondhassák a véleményüket. Sokkal inkább az a célja hogy a miniszterelnököt lemondásra kényszerítse, és ha a miniszterelnök nem mond le, akkor újabb és újabb rendezvények lesznek, nem annak céljából, hogy újabb és újabb fórumot jelentsenek az értelmiség számára, hogy kifejthesse véleményét a pulpitusról, sokkal inkább azért, hogy ezek az újabb és újabb tüntetések újabb és újabb nyomást jelentsenek a miniszterelnökre annak érdekében, hogy lemondjon tisztségéről. Én úgy gondolom, hogy ugye egy most már is határidő is meghatározásra került, hogy október 23 ig nének bizonyos rendezvények. Még egyszer mondom, a Fidesz semmivel sem mond más, mint mondott hetekkel ezelőtt. Gyurcsány Ferenc szerintünk méltatlanná vált, és az ország jelenlegi helyzetében az ő távozása jelentheti a politikai nyugalom és a közeleti nyugalom visszatérését. Ebben a tekintetben következetesen ugyanazt mondjuk, ugyanazt is fogjuk mondani a következő időszakban, egyébként... Mi úgy érezzük, hogy a vasárnap eszi beszédében a köztársaság elnöki úr ugyanezt kifejtette, amikor azt mondta, hogy a közbizalom visszatérése az a kormánykoalíció többségének kezébe van. Mi úgy éreztettük, hogy ő úgy érti, hogy ez gyúcsány Ferenc menesztését jelent. Igen, igen, csak önök úgy, úgy látják, hogy ez talán nem, nem pont elég, tehát egy kis segítséget, egy kis ráhatást azért az utca népe adhatna ezeknek a frakcióknak, hogy helyesen döntsenek, nem? Igen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak a Fidesz kezére, tehát te, tegyük fel azt a nagyon hipotetikus elképzelést, bár szerintem kifejezetten valószínű, hogy ki fog menni oda nagyon sok ember a Kossuth -térre, és Gyurcsány Ferenc nem fog elmozdulni. Gyurcsány Ferenc nem fog elmenni. Mi fog ez történni? Mi a következő fejezete enne, ennek a történetnek, hiszen önök azt mondták, hogy nem fognak belenyugodni? Tehát azokat a Kossuth-tére kijövő embereket önök mivel fogják fogadni, hogy azt mondják, hogy ma most megmutattuk mennyien vagyunk, de mi lesz holnap? Mit fognak mondani nekik, hogy holnap mi fog történni? Ugye azt gondolom, hogy például demokrácia a fejlett demokráciákban is láttunk hát olyan típusú országos sztrájkokat, útlezárásokat, ami, amik még nagyobb kényszerítő erőt jelentenek, mint például ez ilyet fontolgatnak esetleg. A a azt nem a politikai pártok szervezhetik, hanem mondjuk társadalmi szervezetek. Mondjuk polgári körök? A polgári körök sem szervezhetnek sztrájkot. Ugye a sztrájknak a jogi megfogalmazás és a jogi eljárása az egyértelműen rögzített. ahogy egyébként azok a szakmai csoportok, akik korábban, még mielőtt a Fidesz bármit bejelentett volna, bejelentettek különböző tiltakozásokat, gondoljunk a gyógyszerészekre, ahhoz nem kellett a Fidesz, hogy a vasutasok valamit szervezzenek, ahhoz megint csak nem a Fidesz kell. Ez a vasutasok dolga, a gyógyszerészek dolga, az egyes szakmai kavaráknak a Dolga, a Fidesz eddig sem szólt ebbe vele, ezután ö, sem fog. Mint hogy a motorosoknak a tiltakozó ö, nagy sem a Fidesz szervezt, hanem maguk a motorosok. Azt én értem, de mit, mit fognak csinálni, ha a kosútéri tüntetés ö, nyomán Gyurcsány Ferenc mégis maradni fog? Azt mondja, hogy már pedig ő nem megy el. Mi a következő lépés? Hát gondolom én... Ö, ott Mi lesz holnap? Mi lesz holnap, ha ma nem lép le? Természetesen az egy új helyzet lesz, amikor a Fidesznek új stratégiát vagy új döntést kell hoznia. Ma annyi történt, annyit mondott ki a Fidesz eddig, hogy megpróbálja egyrészt parlamenti eszközökkel, illetve azon kívül különböző rendezvények megtartásával arra kényszeríteni a kormányt, hogy távozzon és egy új kormány álljon föl. Amennyiben a kormány nem, a nem pusztán a miniszterelnököt? A, miniszterelnök, tehát a miniszterelnökre gondoltunk, az mm. Ferenc távozna. Amennyiben ez nem történik meg, mondjuk október 23-ig, ameddig ugye a Fidesz ezt a rendezvénysorozatot meghirdette, hogy ez olyan új helyzet, amire a Fidesznek új politikai stratégiát kell kialakítani. Erről akkor a Fidesz döntéshozói elnöksége gondolom, hogy egy új döntést fog hozni, és annak függvényében fog a Fidesz a továbbiakban politizálni. Ezt én most nem tudom önnek vagy önöknek elmondani, hogy mm -hmm. ez, hiszen Okt nem vagyok az. Világos. Október 23-át mondta meg, ugye mint az a fontos dátuma ennek a történetnek, a tiltakozás vége, ugye is hát a nemzeti ünnepünknek az 50. évfordulója is lesz, és a köztársasági elnök úrnak volt még jó pár hónappal ezelőtt nem teljesen ugyanebbe a politikai közhangulatba egy már akkor is nagyon megosztó felhívása, amben ő azt kérte, hogy a párt azok ünnepeljenek együtt. Ezen az október 23-án ne különüljenek el a politikai oldalak, hanem miniszter Gyócsány Ferenc, Orbán, Viktor Dávidi bolya együtt ünnepeljenek. Ön, ön hogy látja ebből lesz valami, hiszen ez egy nagyon fontos szimbolikus gesztus lenne világ, ugye, az árok betemetésbe, már hogyha bárki is érdekelt benne, meg hát ugye a köztársasági elnök úrnak egy komoly morális, meg politikai sikár. Hogy önök még tartják magukat ahhoz az állásponthoz, hogy ezen részt lesznek? a közös állami ünnepségeken, vagy ebben a helyzetben a miniszterelnök összödi beszéde után ezt már nem tartják elképzelhetőnek, és október 23-a is hát ugy, ugyanezt a folyamatot fogja erősíteni, amit most látunk, a társadalom megosztottságát és ezt a háborús pszichózist? Én nem tudok róla, hogy az országos korábbi döntések megváltoztak volna az október 23-ai közös rendezvényeken való részvétel tekintetében, Uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy részt fogunk venni. Egyebekben én magam, az én döntési kompetenciám, az én Székesfehérváron uh, uh, vagyok választókerületi elnök. Ott éppen tegnap döntöttük el, hogy az október 23-ai rendezvényeken a Fidesz ottani politikusai, önkormányzati képviselői részt fognak venni a város ünnepségein. Uh, én ebben vagyok döntési helyzetben, erről tudok tájékoztatást adni. De még egyszer mondom, nem tudok róla, hogy az országos döntés megváltozott volna. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát az a nagy kérdés, hogy ez most akkor egy, egy hosszú 50. Forrada, forradalmi évforduló lesz. Tehát akkor önök egy ilyen 50. évfordulóra való tekintettel egy ilyen hosszú kampányt terveznek egészen október 23-áig. Ez nem lehet véletlen, hogy október 23-áig tart ez a, ez, a, ez a gyülekezési kampány az önök részéről. Nyilván az ünnepre van kihegyezve, tehát ott csattanjon nagyot a petárda a végén, gondolom. Nem? Igen, de ugye szerintem két dolgot az külön lehet választani október 23-ával kapcsolatban. Az, hogy bármely szervezet, politikai párt, társadalmi szervezet szervez mondjuk ö, maga egy rendezvényt, szervez egy, egy kulturális rendezvényt, politikai rendezvény, és az, hogy egyébként elmegyek közben az állami vagy az önkormányzati ünnepségek, a kettő szerintem nem zárja ö, ki egymást. Mind ahogy úgy néz ki, hogy a fidesz politikájában sem. Világos, de hát nem lehet véletlen az, hogy október 23-ára hegyezték ki ezt a tüntetés de október 23-án kell, hogy lemondjon. Addig, addig van a végső ultimátum, akkorra kell, hogy lemondjon, lemondjon a, a, a miniszterelnök. Különben mi lesz október 23-án, talán pont az, ami 50 évvel ezelőtt? Nem, nem hiszem, hogy, hogy az lenne. Vagy valami olyasmi? Nem. Mert nem lehet véletlen az. Tehát nem lehet véletlen az, hogy az 50 évvel ezelőtt történt eseményekkel önök ilyen látványosan és demonstratívan összekapcsolják ezt az önök által rögtönzött kampányt, hogy most ő embereket visznek az utcára heteken keresztül ugye az embereket nem mi vittük az utcára, az emberek kimentek magukatól az utcára. Bizonyos az, emberek kimentek, más embereket önök hívnak most. Igen, de ugye ez így fontos, csak az, hogy mi vittük ki az utcára, az, az azért nem teljesen fedi vagy fedte a valóságot. Az, hogy mi kivisszünk embereket az utcára, és ott egyébként törvényes keretek között az emberek is mi is elmondjuk a politikai véleményünket, az szerencsére azért egy egészen más helyzet mint ami 1956. október 23-án. Mert az törvénytelen volt? Nem törvénytelen volt, csak ott mondjuk volt például egy megszálló szovjet hadsereg Magyarországon, vagy egy megszálló egy olyan diktatúra, Amiről azért most úgy gondolom, hogy önök szerint sincs szó. É, ön azt mondta, hogy nem önök vitték ki az embereket, és ez, ez bizony szempontból bizonyosan igaz, hiszen már most a kosútér szervezése kapcsán szembesültek azzal a problémával, hogy a kosútériek vezetői valami forradalmi bizotmány, vagy én nem tudom, hogy nevezik magukat egészen pontosan. Ők nem, nem akarnak magukkal egyeztetni, vagy, vagy kivonultak valamilyen tárgyalásról, ezt lehetett olvasni a különböző internetes fórumokon. Én úgy tudom, igen, hogy a technikai egyeztetés folyt, és a technikai egyeztetésen ez a, én sem tudom, hogy pontosan milyen felhatalmazással bíró szervezet, az azt közölte, hogy valamilyen más döntéshozó szervezet közelműködését kéri a Fidesz részéről. Én a pontos részleteket azt nem ismerem, de ez is azt mutatja egyébként, hogy a jelenleg a Kossuth téren folyó demonstrációk, ez a Fidesznek semmi közelé. És hogyan fog működni az a demonstráció, hiszen nekik van egy érvényes területfoglásért, Engedélyük gondolom én ott, ők ott lesznek továbbra is, önök mellettük kordonnal leválasztva fognak szintén nagy ülést tartani, tehát hogy én ezt igazából nem látom jónak a helyet, hiszen ott egy folyamatos megmozdulás van, ami ezek szerint önöktől elkülönül. Igen, ugye a demonstráció, illetve a mi rendezvényünknek a technikai egyeztetését, azt nem én végzem, úgyhogy ennek a részleteit nem ismerem. Miután nekik van ott egy érvényes területfoglalási engedélyük, annak a kereteit azt a Fidesznek tiszteletben kell tartani, tehát annak keretei között lehet egyébként a Fidesz rendezvényét megtartani. Tehát akkor nincsen más dolga Gyurcsány Ferencnek, mint kivárni az október 23-át, és október 23-án ezek a tüntetések befejeződnek, és onnantól kezdve mehet a kormányzás tovább úgy, mint eddig. Mert hogy ugye önök bejelentették, hogy október 23-áig tart ez a kampány, onnantól vége van. Tehát akkor addig kell kihúzni, addig meg már fél lábon is. Én azért nagyon remélném, hogy a miniszterelnök úr nem úgy akar politizálni, addig is, ameddig még nem mond le, hogy nem mondják fel a bozalmat, mint eddig, mert akkor lehet, hogy majd egyszer megint lesz egy baratonössződű beszéd, amikor meg nem 2002 és 2006-ról, hanem 2006 és 2007-ről mondja azt, hogy nem csináltunk semmit és hazudtunk. Én remélem az ország érdekében, hogy nem ez fog történni. Sárpalkovics András, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. További jó estét kívánok. Vártuk, és üdvözöljük újabb megszólalását. Egyetértünk azzal, hogy elnök úr vasárnapesti beszéde óta történtek nem a kibontakozás irányába mutattak. Más út, máskor és másoknak nyilván lesz alkalma annak mérlegelésére is, hogy a nyilatkozat maga mennyire szolgálhatta a kibontakozást. Most az a fontos, hogy a szocialista frakció is magáénak vallja elnök úr álláspontját, és kész következetesen képviselni azt. Alkotmányos rendszerünkben a néphatalom gyakorlásának és a politika formálásának elsődleges eszköze a népképviseleti országgyűlés. Mi is úgy véljük, hogy a parlamentáris demokráciában megengedhetetlen, ha egy párt és annak elnöke, a parlament helyett, sőt azzal szemben választja az utcai ultimátumok politikáját. Értjük köztársasági elnök úr nekünk szóló figyelmeztetését is. Biztosítjuk elnök urat arról, hogy a szocialista parlamenti képviselők minden körülményt mélylegelve hozzák meg döntésüket a programról, a kormányról és a kormány főszemélyéről. Mérlegeljük, ahogy köztársasági elnök úr is kívánja a választási kampányban történteket, valamint a jelenlegi politikai alternatívák jelentését és a következményeit, az ország előtt álló feladatokat, az állampolgálok iránt érzett felelősséget, de tetteinkért szavainkért Két viselt saját felelősségünket is. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a szavazást megelőző előterjesztői beszédében maga is számot kíván vetni ezzel. A, annyira bírom, hogy mindkét párt fényesre nyolja a seggét Sólyom lázlónak, hogy pontosan értjük az ő intelmét, pontosan tudjuk, és mindig arra hivatkoznak, amelyik a Fő, főleg arra hivatkoznak, amelyik az ellenkező oldalnak a ö, nak szól, tehát valamelyik Sólyó intelem, és amelyik pedig nekik szól, hát ők azt is értik a maguk részéről, és elismétlik annak a tartalmát, majd pedig csinálják tovább az ellenkezőjét. Te köztársasági árnök úintelmeit pontosan értjük, pontosan tudjuk, hogy mire gondol. Tehát konkrétan azt mondta a Sólyom, hogy az MSP frakcióra vár, illetve az SDS frakcióra vár az a feladat, hogy a miniszterelnöktől vonják meg a bizalmat. Ha pontosan értjük azt, hogy mire gondol a köztársasági elnök úr, ahogyan Lenzva Ildikó mondta, akkor le kéne váltani gyurcsányt, nem? Ugyanakkor a másik oldalon, hogyha pontosan érti Cserpalkovics András, és hogyha pontosan érti a Fidesz vezetés azt, hogy mire gondolt a köztársasági elnök, és hogyha ők fontosnak tartják a köztársasági elnök intelmeit, és megszívlelendőnek tartják ezeket, akkor legyenek szívesek, nem demonstrációkkal zsarolni az MSP és az SDS frakcióját, hogy azok vonják meg a bizalmat gyurcsánytól, hanem a parlamentben kiküzdeni ezt, már ha komolyan veszik, amit Sólyon mond. Az a baj, hogy Sólyon senki nem veszi komolyan, de mindegyik képmutatóan megjátsza, hogy hát igen, igen, igen, a tanár úr megmondta, és mi nagyon-nagyon odafigyelünk a tanár úrra, hogy ami ő, amit ő mond, az pontosan úgy legyen. Aztán amikor a tanár úr a tábla felé fordul és fölírja azt, hogy e egyenlő MC négyzet, rögtön leköpjük a másikat, rögtön megrúgdosuk a alatt a másikat, rögtön rögtön, nem, hát egyszerűen lesz izé, leszarjuk a fegyelmet az osztályban. Tehát szerencsétlen súlyom, nem, nem csoda, hogy nem tud ezek között rendet tartani, mert nincs, nincs is az a vásodt osztály, nincs is, az, nincs is az a szakközépiskolai, vagy szak, szakmunkásképzős osztály, amelyik ehhez szokható lenne. Jó, szerintem meg Köztársasági elnöknek milyen legelnie kell, hogy mi az, amit ő el tud érni, és mi az, amit ő létre tud hozni mondjuk a magyar belpolitikába, hogyha ő valamihez a nevét adja, akkor, akkor az legyen olyan ügy, amit ő tényleg végig tud képviselni következetesen, jól kommunikálva. Azzal, hogy ő, hogy ő egyrészt képvisel is valamit, másrészt meg ö, olyan elvontan úgy beszél, hogy azért mindenki felé tegyen gesztusokat. Ez így nem fog menni, ez így nem karakteres, ez, ez így ö, se nem hideg, se nem meleg, ez, ez a tipikus alanyos, amit még a jó isten is kiköp. Egyrésztről, másrésztről pedig nekem meg az a gondolatom ezzel az egész súlyom jelenséggel, meg, meg most ilyen tüntetésekkel kapcsolatban, hogy, hogy nagyon, nagyon furcsa, hogy ebben az országban, ahol millió és millió kvázi felkészült, kvázi felelős honpolgár él, ez mehet. Tehát, hogy itt van egy Ország egy önkormányzati választás, és igazából ezt a politikát, mind a két oldalnak a politikáját, mind a két oldalnak a háborús pszichózisát igazából sok millió szavazat legitimálja. Mert, mert lehet, hogy kikapott az MSZP és nagyon megverték őket, de hát igazából azért az ország egyharmada továbbra is ott van mögöttük. Orbán egészen nyugodtan adhat ultimátumokat, meghasználhatja ezt a hangot, hiszen meg kell nézni a választási eredményt, az embereknek a döntő többsége, most Egészen konkrétan, akik elmentek szavazni, több mint az 50%-a legitimált azt mondta, hogy ez így rendben van, ez így jól van, ez, ez a hangvétel kell. Na, ez mi... következik a két rendszerből, ez a libikóka elve. Tehát, hogyha az egyikkel nem vagyok megelégedve, nem tehetek más, mint hogy a másikra szavazzak. És az egészben különben uh, mi, mi ezekben a nyílt levelekben, most itt konkrétan hallottuk ezt az értjük köztársasági elnek úr, hogy mire gondolt. Tehát, hogy uh, Balatoni Öszödi beszéd az, ez az, az ugye so sok tényleg botránykő, és biztos, hogy nem lesz pozitív hivatkozás úgy általában a magyar politika történetében, de könyörgöm, legalább őszinte beszéd volt, legalább nem azt éreztem, hogy, hogy a csávó az, az hazudik még akkor is, amikor kérdez. Azt éreztem, hogy gátláslanul úgy, ahogy van, úgy, ahogy gondolja, akár trágáran is elmondja, hogy mi van. Ehhez képest állítom, hogy a Balaton-Öszödi beszédnél sokkal mélyebben, sokkal, sokkal mélyebb romlottságról tanúskodik az, ami itt folyik, amikor a, beszélünk a demokráciáról, beszélünk a köztársasági elnök úr tekintéjéről, arról, hogy szeressük egymást az ország érdekében, így, balról az ország érdekéről, úgy jobbról, sokkal, de sokkal romlottabb ez a világ, mint amit Balaton-Öszöden láttunk, pedig a Balaton-Öszödi világ is egy végtelenül romlott valami. De a balaton világgal abban azért egyetértünk, hogy nem az ott kifejezésre juttatott őszintesség a baj. Nem azzal az őszintességgel van a baj, amit ott kifejezésre juttatott Gyurcsány, hanem azzal a rengeteg hazugsággal, amiről beszámolt akkor és ott. Továbbá nem pusztán a hazugsággal van a baj, hanem mindazzal a semmit tevéssel, mindazzal a hamis Kezeléssel, vagy hűtlen kezeléssel, amit az a, azok a hazugságok addig ellepleztek, és amit az a hazugság leleplezett. Most szerintem ezt. Vagy az az, az igazmondás leleplezett. Hát, hát nem kifejezetten, az az, a kifejezetten bala... túlreagálod, jó ezt kifejezetten. Az túlreagálod. Ez összegyűb beszélet túlreagálod? Igen. Szerintem mm, kifejezetten túlreagálod. De egyedül én! Különben, különben Csehországban országban jelent meg valami publicisztika, ami, ami egy viszonylag egyszerű boránis következtetésre jutott az összedi beszéd kapcsán, ami már tényleg a, a végestelen leegyszerű az egésznek, és kizárólag ilyen EBSZP helyi újságoknak a hátoldalára való olvasói levél, amiben azt mondja a publicista Gyurcsánynak az összödi beszédéről és hát, hogy bárki, aki a hazugságot számon kéri Gyurcsány Ferencen, hát legyünk őszintén kilebb hazudat. Hát, így azt mondta, hogy nincsenek tökéletes emberek, hát Gyurcsány sem az. De ez egy túlreagált, túlreagált dolog, ez az egész Balaton összödi beszéd. Az, hogy hazugság volt a kampány, tökre lehetett tudni a Balatoni összödi beszéd előtt is, de, nem gyógység, az gyógység, baj. de az, hogy másfél évig nem, nem, nem tett olyan kiigazító intézkedéseket, amiket kizárólag akkor lehet megtenni, hogyha az ember mögött komoly politikai tőke áll. Kizárólag akkor lehet megtenni, hogyha a frakcióban képes olyan fegyel, fegyelmet megkövetelni, és képes úgy maga alá gyűrni a frakciót, hogy, hogy ezt meg is szavazzák, hogy ne csak őbe terjeszt, hanem meg is szavazzák. Ezt akkor Gyurcsáj nem tudta megtenni. Ez is egy politikusnak felelőssége, hogy mérlegeli azt, hogy ő, ha most elkezd valamit, amit, akkor azzal esetleg mindent elront, vagy, vagy kivárja azt szépen, a másfél évet, és de utána megcsinálja. De, de, de, de drága cinizmus KHT, ez valóban így van, ez valóban egy politikus felelőssége. Ezért, hogyha egy politikus ennek a nagyfokú felelősségnek, amivel egy ország vezetése jár, mondjuk, hogy miniszterelnök legyen, nem tud megfelelni, képtelen erre, akkor ne vállalja, akkor ne csinálja. De az, hogy elvállalja, és utána pult alatt kormányoz, hogy utána... Becsapja egy ország népét, becsapja az Európai Uniót, becsapja a parlamentet, becsapja a saját frakcióját, sőt, kormányának bizonyos tagjait is becsapja. Félre vezeti az országot, és rossz irányba vezeti az ország szekerét, hogy mindeközben pontosan tudja, hogy mit kéne tenni, és az ellenkezőjét teszi. Nem Na Nincs ez se, a probléma. Nincsen meghozzá, azért teszi az ellenkezőjét, nem azért, mert ő nem akarja megtenni, mert az is lelkismeret nem ez diktálja, hanem azért teszi. Azért teszi. Mert a politikai racionalitás azt mutatja, hogy ő akkor nem tudja megtenni. Nézed meg, hogy az a Kétféle szocialista... politikai, két politikai racionalitáson kedves szinizmus Káté. Az egyik politikai racionalitás, az a pártelnök politikai racionalitása, aki a pártnak tart toszik, oh. De volt az szer már Robi? A másik a miniszterelnök. Értsen már meg a miniszterelnök és a parlamentnek fel, a miniszterelnök sem önmagában lévő valaki, és a miniszterelnök kitalál valamit, akkor az úgy is van. A miniszterelnöknek a maga gondolatait, a maga elképzeléseiről meg kell tudja, hogy győzze legalább a kormány már tárti frakciókat. Ha ez nem megy, hogyha ő azt látja, hogy másfél évvel a választásokig, és valószínűleg teszt tapogatózó kísérleteket, például az MSP önkormányzati lobbia felé, hogy srácok most bevállalnátok egy megszorító csomagot még egy év van a választásig. Azt mondják, hogy nem, nem lehet, nem jó, nem jó az időzítés, most ezt ne csináljuk. Ezt minden esetben mérlegelnie kell a miniszterelnöknek, hogy mikor csinál nagyobb bajt, akkor, amikor elkezdi kongatni a harangot, hogy tűz van, és látványos módon nem jön senki fecskendővel. Vagy, vagy azt mondani, hogy, hogy még azt az egymásfél évet valahogy húzzuk ki, és, utá, és addig készítsük el azt a programot, ami aztán rendben adja az, az, az országot. Az kik, föl az őt arra, hogy az alatt az egymásfél év alatt, amennyi idő alatt ő miniszterelnök Miniszterelnök. Ő az alatt az országot ne úgy vezesse, ahogyan az, azt az ország igényli. Nem tartozik nekem a miniszterelnök, nekem személyesen a miniszterelnök azzal, hogy az ő legjobb tudása szerint vezeti az országot az alatt az egymásfél év alatt, és ha erre nem képes lemond, de nem gondolod? Hogy? hogy a legjobb tudása szerint De Hát éppen, hogy nem. Éppen, de, hogy de. a választási győzelem érdekében úgy vezette, ahogy tudta, hogy tarthatatlan. Kimerítette az ország erőforrásait, felélte az ország javait. Elélte az országjövő. Most komolyan mit sajnálsz, hogy. 5 félére sodorta az országot. Hogy nem vettek el másfél évvel ezelőtt a nyugdíjasoktól 10 ezer forintot, ez sajnálod. Azt sajnálod, hogy másfél évig még ingyen viziténélkül lehetett kórházba járni. Tehát most mit élhet fel? Most úgy beszélsz, hogyha Gyurcsány Ferenc azt a pénzt, amivel így rendbe lehetett volna tenni az országot, azt így fogta volna egy kofferben, hazavitte volna, és Dobrev mint a mi azzal pokereztek volna. Neked, hogy mi fáj nekem. Az a, az a helyzet, hogy uh, szerencsés helyzetben vagyok, mert nem vagyok a saját érveimre, meg a saját okfejtésemre szorulva, ugyanis mögöttem áll a miniszterelnök ösztéti beszéde. Mit mondott a miniszterelnök az összeti beszédben? Azt mondta, hogy olyan messze vagyunk az ország lehetőségeitől, amilyen messze azt el sem tudtuk képzelni. Ezt mondta. És miért vagyunk messze a lehetőségekről? Eljátszotta az ország lehetőségeit, ezt fel is vállalta. A lehetőség szólt, a lehetőségeik olyan tekintetben lehetőségek, hogy az országnak van lehetősége arra, hogy, hogy egy közepesnél gyengébb nyugdíjprogramot, egy közepesnél gyengébb egészségügyet, egy közepesnél gyengébb szociális rendszer tartson fel. A száznapos program idején az ország lehetőségeit lényegesen meghaladó módon raktak bele pénzeket ezekbe a szektorokba. Túl Tényleg, igaza van a Balaton-Összedi beszédnek, túl vagyunk az ország lehetőségein, nem a tekintetben, hogy, hogy Gyurcsány Fe Ferenc még nem vitelék elég pénzt haza, hanem a tekintetben, hogy egész egyszerűen a szociális szférára, a különböző nagy rendszerekre túl sok pénzt költünk. Erről szólt a Balaton-Összedi beszéd az ezzel való szembesülésről, én, én, én különben tényleg nem csomó dologért lehet támadni a miniszterelnököt. De azért, hogy másfél évig de, nem de az, azért, semmit és hazudott, azért, hogy a választási győzelem érdekében úgy vezette az országot, ahogy tudta, hogy tarthatatlan, folytatta azt a féle politikát, amely, amelyet tudhatta volna, hogy tarthatatlan nem csak miniszterelnöksége idején, hanem már miniszterelnöki tanácsadói funkciója idején, amely jóval évekkel megelőzte jó, a, Robi, miniszterelnöki, ne... a miniszterelnöki kinevezését. Robi, ezért irágos, nem ezért Ha, ha felelős. Fél, hogyha volt, lett volna egy reális alternatív, akkor előségre lehetne van csak most gondolj bele, csak nézzük meg a patikusokat, akikről beszélt a, a Fidesznek a szóvívője is. Választások előtt egy évvel mondjuk egy ilyen patika liberalizációt bejelenteni, végigcsinálni. Egész egyszerűen nem lehet. Akkor megbénul az ország. Tehát, hogy akkor azt tényleg azt jelenti, hogy a patikusok, a, hogy az ellenzék, mint látható volt a kampányban, viszonylag világosá tette, hogy a, a, fe, a paternalista államot, ugye a maga a jó kádárista hagyományaival tartani. Ez az ellenzék bizonyosan odaáll a patikusoknak a törekvése mellé, mint ahogy odaáll most is három évvel a választások előtt, nap pláne egy évvel a választások előtt odaállt volna a patikusok törekvése mellé, és az országot az utóbbi egy évben úgy kellett volna nekivezetni egy, egy hihetetlenül nehéz megszorító csomagnak egy, egy nagy reformnak, hogy nincsen mögötte politikai támogatottság, öngyilkosság lett volna sehol a ítlátod. világon, ítlátod. sehol a világon, sehol a világon, ez politikus nem vállalja be. Tehát, amikor mindenki arról beszél, hogy az összödi beszéd után Gyurcsány Ferenc majd kiiratkozik a, a az európai, a világpolitikának a színpadára, meg kell nézni a szocialista frakció Brüsszelben, stb. Mindenki kiált, mert mindenki pontosan látja, hogy mindenki ezt csinálja. Tudod, mit látok Gyurcsány Ferencen? Az, hogy úgy viselkedik, mint egy, hogy is mondjam, hát pszichológiailag legalábbis kétségbe vonható személyiség. Tehát a pszichológiai állapota az legalábbis az én szememben véleményes. Azt látom a Csávon, hogy mindent vagy semmit játszik. Tehát vagy passzol, vagy olink nyom. Tehát, nem ismer, nem ismer a kettő között, egyszerűen nincsenek, nincsenek lehetőségek. Tehát, ha nem számolna azzal, hogy meg lehet csinálni valamit félig most, félig a jövő héten. Nem számol azzal, hogy lehet csinálni valamit, elkezdeni, nem, nem, nem végigvinni úgy, ahogy... Nem, hát, azt látom, hogy, hogy, hogy kényszeresen ragaszkodik valamihez, amit ő kitalált. Ez ez, ez a reformcsomag, amit ő kitalált, vagy neveződik meg szükszöncsomagnak. hogy ezt, ezt egy évet csinálják. Tehát, amikor am <gül> Munkája benne van. Hát hogy lehetne azt az egyéves munkát, az úgyban dobni. csak azért mondom, hogy például, amikor azt mondta, hogy gyújtság nem, nem ismer kompromisszumokat, szerintem az, pont egy ilyen kompromisszum, amikor egyrészt azt mondjuk, hogy jó, most ne, ne, ne, ne zúzzunk bele a sűrűjébe, de készítsük el azokat a terveket, amivel rendben rakjuk az országot, a választást. Nem Úgyfán ne zúzunk bele titokban. Titokban az emberek elől eltitkolva, hozzunk meg olyan döntéseket, ezeket, amelyeket, amelyeket nem közlünk az embereket. És úgy kérjük ki a felhatalmazást a kormányzásra, Évre, hogy nem, nem avatjuk be őket a terveinkbe, ugye? Hozunk egy programot, kiadjuk azt a programot, ami tele van dezinformációval, majd megválasztatjuk magunkat a dezinformációk alapján, ezt követően pedig a titkos terveket először a frakció számára nyilvánosságra hozzuk, majd pedig elkezdjük őket finoman adagolni a társadalom számára, ugye? Ez jelenti a kompromisszum Gyurcsány-Ferenc módra, ugye? Ez, ez jelenti a kompromisszum a liberális demokrácia módra 20-21. század. Én nem, nem, nem ismerek más, ugye ettől lényegesen eltérő történelmi tényeket, vagy történelmi valóságot. Szerintem ez mindenhol így működik. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjeként biztosíthatom Önt, hogy úgy a frakció, mint a szövetség mindig is nagyra értékelte és alapvető fontosságúnak tartotta a független intézmények alkotmányos demokráciában betöltött szerepét. A köztársasági elnök úr útmutatása álláspontja mindig is irányadó volt számunkra. A mai napon készhez kapott levelére válaszul közlöm, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöksége felülvizsgálva korábbi álláspontját, elnök úr útmutatásának szellemében úgy döntött, hogy részt vesz az október 6-ai bizalmi szavazáson elnök úr úszbucatásának szellemében köszönjük elnök úr intelmeit de ugye bárki más mondta volna ugyanezt mint az elnök úr hát euh, én a papájában röhögtek volna de komolyan, én körülbelül ezeket a dolgokat amiket most elnök úr elmondott tegnap a euh, Cserpalkovics Andrásnak így elmondtam és nem az volt a válasz, hogy szerkesztő úr köszönöm, köszönöm intelmeit erre még nem is gondoltunk, való igaz ezzel még nem is számoltunk elmegyünk, elmegyünk arra az ülésre. Igen, úgy lesz. Erről szó nem volt. Megvoltak a kész válaszok, megkaptam az arcomba a kész válaszokat, De amikor elnök úr mondja, elnök úr intelmei, elnök úr sorvezetése nyomán köszönve, köszönve jó tanácsát, elmegyünk és megfogadjuk, köszönjük. Ez tényleg iszonyatosan nyomasztó, tehát a köztársasági elnöknek a, a gondolata, a köztársasági elnöknek a kijelentései ne attól legyenek már relevánsak, hogy azt sólyom László mondta, hanem azért, mert azt igaznak érezzük. És, és amikor mi azt nem éreztük igaznak 24 órával ezelőtt, akkor adjunk már annál részletesebb tájékoztatást, hogy mit hogy mondta a miniszterelnök úr majd Vagy... kurtunk el? De nem kicsit, de nagyon, hiszen, hiszen, hiszen uh, Sólyom László rávilágított arra, hogy, hogy mi valamit nagyon rosszul csinálunk, és, uh, és nem, nem akkor csináltuk rosszul, nem azért csináltuk rosszul, mert, mert Sólyom László azt mondja, hanem mi még azelőtt is rosszul csináltuk valami, más szempont, erkölcs, ezer mit tudom, politikai szempont kapcsán, rosszul csináltuk, magyarázkodjunk, és ne, ne jöjjön már megint ez a kenetei, és komolyan mondom, hogy az ember néha úgy érzi magát, amikor a magyar politikusokat hallgatja, már kivéve egy Ferenc összödi beszédét, mintha hogyha, mint hogyha valami a tizen... 7. században valami verszágy, Calvinista, verszágy, Calvinista prédikátort hallgatna ki, a be, minden szép az úrról, a megváltásról, a megtérésről, az hogy az alkotmányos intézményekben milyen hiszünk, ezek a legfontosabbak, tehát hogy mindenki egy kis hiszekedjet, egy kis demokrácia, kt tart magánál, és abból folyamatosan ig Idézget és az egész jel. Közben megvárják, de közben lényegről nem szólnak. Közben megszervét, Mihályokat éget egyébként a mágián, miközben ö, folyamatosan az isteni kegyelemről papol. Ezt, Zá, ezt ne felejtsük el. Johan, tehát hogy van, van, van egy olyan farizeusság ebbe az egész magyar politikai közbeszédbe, minden, minden kedvességével, minden kedves gesztusával. Megtartom, meg amit, amit, amit, ami, amit, amit, amit, amit tényleg nem lehet. Fordható, de hányni lehet? Én tudod, hogy mit érzek? Én a Verssályi Palotának, a Verssályi Palota tükörtermében Molière találkozás. A napkirályjal, tudod, és akkor hódolaton felség, és akkor lenyűgöz ez az elpallírozott szellemi nagyság felség, és megy ez a seggyalás, és közben meg a, nem tudom én, a risporos paróka mögött ott rohad az egész rendszer. A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja helyesléssel veszi tudomásul, hogy a Fidesz és a KDMP parlamenti frakciója korábbi döntését visszavonva részt vesz az országgyűlés pénteki plenáris ülésén. Örül, hogy a köztársasági elnök úr nyilatkozatát a Fidesz vezérkarának józanap része felhasználta arra, hogy legalább egy lépéssel visszarántsa Orbán Viktort a parlamenti demokrácián kívül vezető végzetes útján. A szocialista parlamenti képviselőcsoport érdemi vitát vár arról, milyen eddig nem ismert alternatív javaslatai vannak a legnagyobb ellenszéki pártnak az ország előtt álló feladatokat megoldó programra. Az figyeled egyébként, hogy nem csak a, nem csak a Fidesz bomblasztja a gyurcsány mögött a, az MSZP-t, meg az SDS, t hanem, a, hanem az MSZP is próbálja bomlasztani Orbán mögött a kdnp t meg a Fidesz-t. Azt figyeled egyébként ebben a nyilatkozatban, hogy örülünk, hogy köztársasági elnök úr hintelmei nyomán a Fidesz vezetői megpróbálják egy kicsit visszatartani. megpróbálja visszafogni, ó, mint egy vissza, visszafogni Orbán Viktort e, abban a tevékenységében, amelyet folytatni, szerint az utcán próbálja megdönteni a parlamenti demokratizációt. Hát Amúgy azt mondják, hogy a végzetes úttól próbálják visszaelni. Tehát, hogy én, én tényleg komolyan mondom, hogy a bibliai közbeszéd itt a végzetes út a sátán karmaiba való vetésről lehet szó, miközben mindenki tudja, szerintem az NSZP-sek pont ugyanúgy tudják, mint a Fideszesek, hogy Orbán Viktor nem akar a demokrácián kívüli eszközöket alkalmazni, nem akar ő semmi olyat csinálni, ami mondjuk ne férne bele az mondjuk annak a pártszövetségnek a stílusába, ízlésébe, aminek maga is tagja, az biztos, hogy elmegy a legvégsőkig. Tehát, hogy a személyiségében benne van ez a kivagyok én megmutató Ő is olintjom. Tehát az az hogy most mind a kettő olintjom. Tehát vége annak a biztonsági játéknak, amit mondjuk meggyesítőn láttunk éveken keresztül. ez is egy olyan, ugyanolyan, tehát urbán ultimátuma is egy ilyen hihetetlenül rosszá ízű hergelése az embereknek mind a két oldalnak, mert az egyik, az egyik a jobb oldal primitív részét ezt hergeli, a bal oldalnak meg a józanabb részét megijeszti az ilyen típus ultimátum, miközben a Orbán Viktor végzetes útja a demokrácián kívülre, az meg pontosan így van, hogy a jobb oldalnak a, fordítva van így, a jobb oldalnak a józanabb részét egész egyszerűen megbotránkoztatja, hogy, ő, hogy miért kell így beszélni Orbán Viktorról, tudják, hogy nincsen így, miközben a baloldalnak a primitív részét meghergeli. Mert, mert hogy itt Orbán diktatúrát akar, miközben nem lehet Magyarország Európai Uniós tag, nincsen hadserege, a, ezeknek a politikusoknak a, az, az elfogadottság a népszerűsége igazából nem alkalmas arra, hogy itt egy karizmatikus diktatúrát, tehát hogy se a politikai környezet, se a ma magyar társadalom állapota, egész egyszerűen semmi, semmi nem alkalmas arra Magyarországon, hogy diktatúra legyen, sőt, még legalább semmi, nem egy tíz évig. És, sőt semmi nem alkalmas Magyarországon arra, hogy demokrácia legyen még legalább egy tíz évig, tehát így, sőt, egyáltalán nem alkalmas erre az, ez az ország, hogy itt élet legyen még legalább tíz évig.